hadirin dan puan-puan surau satu-satu kating-kating hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat jemaah rahmati Allah sekalian pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini seperti mana yang disebut oleh al-tabi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 mereka tidak jadikan bulan Ramadan ini, sebagai bulan, kita lebih lemah semangat dan kadang-kadang apabila ada urusan-urusan Islam ya Allah banyak kadang-kadang masyarakat -kadang, pun ini dia sebut, kita tunggu lepas Ramadan ataupun kita cepat buat dalam bulan syawak, jangan jatuh bulan Ramadan, Ramadan ni berat kita tak makan Sebabkan kita ini lebih. Anda boleh lihat hari ini yang berlaku kepada setengah daripada masyarakat kita. Semua. Muda-muda insya Allah kalau kita mengingati sejenak, bagaimana peristiwa peperangan pada yang begitu besar yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Peperangan badal yang berlaku pada tahun yang kedua hijrah. Dua tahun sahaja selepas daripada Rasulullah mendegakkan sebuah negara Islam di Madinah Al-Munawwarah. Dua tahun pemerintahan yang diambil daripada masyarakat Yahudiya. Mengumpulkan satu tempoh yang begitu singkat. Tempoh yang boleh kita sebut Rasulullah ini Bahkan kali bagus nak buat pilih musyawarah, masjid baginda pun belum siap lagi, ha, belum siap. Kita yang nak canggih ha, macam kita bagi surau, aduh, memakan masa. Ini zaman kita ada peralatan canggih. Ha, Rasulullah ini buah batu wayu. Masjid baginda pun disuruh, ha, belum siap. Lebak okay. musyawarah boleh kita sebutlah secara umum macam tidak ada lagi. Dalam makhluk itulah tempat sembahyang, itulah tempat mesyuarat, itulah segala aktiviti masyarakat Islam. Tapi boleh pernah Rasulullah ini seorang pemimpin yang hebat. Yang mempunyai wahyun siasi. Mempunyai pandangan politik yang tajam. Ketika mana Rasulullah mendapat berita. Bagaimana Abu Sufyan bersama-sama dengan rombongan perdagangan membawa harta rampasan Umat Islam di Makkah Al Mukarramah. Karena Umat Islam meninggalkan harta ini semata-mata berhijrah bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tiga umat, masyarakat musyrikin di Makkah yang lain orang umat. Ami tui. Ada yang tinggal kebun. Dia jual kebun. Ada yang tinggal. Kuda-kuda, barang-barang perniagaan. Ditinggal di Mekah. Dirampas. Apabila mereka merampas. Harta benar umat Islam ini. Mereka bawa pendagang. Ha, buat penerga modal. Kan. Ambil modal Islam. Buat penerga risau. Ini peristiwa. Bila mereka perniagaan. Makhluklah modal orang. Dia muda Macam-macam dia, dia buat Dan mereka ini membawa duit yang abogsah Daripada syah Menuju ke Maka Al-Bukam Dan mereka melalui Tepi bandar Madinah al munawwar Di mana Rasulullah Telah menetap di Madinah ini Kurang lebih 2 tahun Tak sampai 2 tahun Duduk di Madinah Tetapi oleh okay, terangnya Rasulullah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 dia bawa harta orang Islam, dia bawa lalu depan itu. Rasulullah apabila membaca perkara ini. Rasulullah buat andayat. Sekiranya tidak ada apa-apa sekatan, maka sudah tentulah dunia akan mengatakan bahawa negara Islam ini dari orang bawa harta dia depan mata. Tak kata apa dan sesayua masyarakat akan mengatakan umat Islam ini kemesti. Betul. Sebab dalam Islam ni kita mempunyai syiar. Kita mempunyai syiar kesatuan yang menggambarkan kita ini ada kekuatan. Kita berpuasa. Di fardhu holy Allah dalam satu bulan. Bulan Ramadan semua umat Islam berpuasa.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 Ha kita baluk tubuh kita kita buka tangan sebelah kanan. Seluruh ulama mengatakan bahawa kita buka lengan sebelah kanan, ha kita tunjuk body kita nak bagi tahu kepada masyarakat, ha sebab sebelah kiri tambah sebelah kanan kita orang lama. Dipunah kita buka sebelah orang ramai ini, ha buka body kita kekuatan kita nak bagi gambaran bahawa Islam jaya mai alam boleh bertolak ansur, boleh berbincang, boleh mesyuarat, tapi ingat dalam Islam ada peperangan. Nah, boleh boleh boleh. Tapi sekiranya mereka tidak taat, tidak patuh kepada rundingan, Islam ada jihad. Boleh berperang. Ini yang perlu aku. Ha, itu di sunnah kita hukum sebelah kanan, tunjuk kita punya body.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 dalam ini soal perancangan politik di zaman itu. Maka Rasulullah mengisytiharkan bahawa rombongan umat Islam yang datang di tengah-tengah perjalanan... jalanan antara Syam ke Mekah al-Mukarramah untuk mengambil semula hak orang Islam. Nak ambil semula al-term. Okay. Ah nak rombongan ini, kan rombongan ini tak lama, maka Rasulullah pun keluar tak lama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 Uta ni disebut oleh pelama sirah Duduk kurang lebih 3km Daripada Madinah Al-Munawara ha, Bukan dekat 3km Dia boleh menghidu peluk Orang yang ada Di hadapannya dan dia boleh Berbezakan peluk Kalau peluk orang bekerja Dia bau lah, macam lain Kalau peluk kerana malam ha, Peluk kerana malam semua orang kerana yang berpegang Dia peluk dia lain ha, Kita panggil peluk jantan kaluh ha? jantan ha? maka pergerakan hidung unta dia ni berbeza ha? kalau perlu biasa dia bergerak macam lain kalau perlu jantan ini dia bergerak macam lain Abu Sufyan bila dia tengok dulu dalam kepala dia dia nargi dia yakin Muhammad tunggu di hadapan ha? ini rada mereka tak boleh tersah lagi sampai habis Unta yang Allah buat. Sebab itu Allah suruh dalam Al-Quran. Afala yang zuruna ilal ibi likaifakunisat. Adakah kamu tidak melihat. Kepada makhluk yang aku cipta. Yang nama dia unta. Bagaimana aku ciptakan dia. Sekali dia makan. Kenyan. Dia boleh merentasi satu benua. Ini kelebihan lupin. Dia berjalan daripada pasir. Kita bawa sekali saja. Daripada Mekah pergi ke Syah. Yang harga dia mahal. Buat balik. Kita tak bawa ke jalan 4 tahun, 5 tahun. Kemudian kita nak ke jalan. Selepas daripada 5 tahun. Kita bawa dulu. Dia masih boleh menghidu jalan yang dia lalui. Ini untuk. Hebat. Dia hindu. Lalu Abu Sufyan dia tak cerita kepada sesiapa. Dia tak cerita. Inikah hebat? kita kena faham kadang-kadang pemimpin pemimpin kita keluarkan kenyataan begini-begini kita begini. ni bahasa jenis nak tahu eh siapa dia dan kadang-kadang ah lebih bijak daripada pemimpin dia pula pula macam-macam perkara yang menyebabkan aku ah, cakap cillah ada benar yang boleh diberitahu kepada umum ada benar yang kena bagi tahu saja sebab itu dalam Islam ni dia tau wala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 Dia tahu, Muhammad ada di hadapan. Cuma, dia mengalurkan ruta dia. Alur ruta dia, supaya jangan lalu ikut jalan. Dia pusing, dia pergi duduk di badai. Kerana di badai, satu ah, wadi yang ada di sana air, yang ada di sana penduduk, yang ada sedikit banyak sebanyak ah, perkara. Dia pusing, kemudian dia tunggu di badai. Bila sampai di badai, dia minta kepada seorang kawan dia. Namun dia tolong. Dombong ni. Orang yang suka bawa cerita. Kalau secegak, dia tarik setepuk. Ini dombong. Toc mati. Lagi dia kata mati. Saya kemarin telefon datik semangat kamu. Saya tanya. Dalam kubur ni macam mana? Saya? Dia kata yang pastinya jangan jat telefon tak boleh. Dia bergurah. Dia zaman dulu dia ada ah ni kalau segeh ada talis sedepoh memang dia ni kaki ah, tarik cerita dia bawa cerita ni ah yang cegah dari sedepoh tak ada apa-apa dia mati dah mati ini domba orang macam ni ada waktu boleh digunakan Abu Sufyan dia ambil orang Ame dia bagi seekor kuda yang laju dia minta pacu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 dia pecut kuda dia sampai dia Mekah tegak dan masuk dulu Mekah ini dia ada asal dia ada uh, tembok duduk di luar tembok dia calak muka dia dia calak ini tombak ha, kemudian baju dia dia balik dia koyak tarik ha, baju dia dia koyak ha, hidung muta dia ni ha, dia kerak sikit dengan ha, dengan pisau ha, keluar darut telinga dia kerak Jelingok kuda, dia kelap. Kemudian dia pas, dia pusing planu. Kemudian dia masuk di pintu masgah al mukarramah masuk dalam banda, dia duduk berdiri. Berdiri, ya tak atas kuda, dia berdiri. Orang tengok pelik apa benda? Bila masuk dalam banda, dia sebut, Ya Ma'asharul Quraish, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Wahai sekalian masyarakat Quraisy yang ada di Makkah al-Mukarramah ingat Allah latimah Allah latimah dalam bahasa Arab jahanam apabila kita dirapah oleh Muhammad. Dia jadi satu istilah. Bila sebut jahanam maknanya pertembungan di antara Islam dengan jahani. Jadinya al-latimah api neraka kita dirapah oleh Muhammad. Kena rapah ke? Tak dia sahih. Ada apa-apa lagi Abu, Lahab, Abu Jahar dia kejut. Terkejut. Lalu Abu Jahar dia menuluhkan pemuda-pemuda di Mekah. Diberi tawaran. Ini cerita tawar menawar. Barang siapa yang boleh mengalahkan Muhammad. Kali ini maka anda akan dikumpul di Mekah al mukarramah dengan banyak, kemudian akan diambil secara percuma. Sekiranya benar di dalam peperangan ini. Bala tentera ini akan jadi orang yang terbilang kaya. Ha, ah, keluar Allah muda Yang gagah perkasa keluar semua, jumlah mereka 950 orang. Ada sirah mengatakan 1000 takhualan itu yang paling tepatnya 950 orang nah, mengipukan dia keluar diberi kelengkapan ketenteraan yang lengkap nah, diberi semua sekali nah, kemudian nah, diberi multi macam-macam lah bersiap-siap nah, dengan bagi besi dengan tombak dengan apa kelengkapan nah, semua lengkap maka mereka bertolak daripada Mekah Al-Bukaran baik Rasulullah Duduk-tunggu tengah jalan. Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar juga orang yang hebat. Dengan ilmu patah-patah. Dia beraih pergerakan binatang binata yang bergerak. Termasuk buruk. Sayyidina Umar Ah ha, Memang Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah. Ha, kalau baca dalam buku. Dia ada ilmu yang hebat dalam tarikh al-sahrah ada sebuah sebuah buku. Saya suka baca buku black and Dia sebut dua orang lalu ni, Umar dengan Hamzah ni zaman-zaman dah lalu. Ah ha, pertama sekali Hamzah, lalu. Lalu di Padang pasir, ini. dia hanya mengetang tapak kaki orang yang berjalan. Ah ha, berjalan di Padang pasir ada, ada tapak kaki, ada tapak kaki, ada tapak kaki Dia boleh tengok tapak kaki orang ni ni tak dia boleh kenal dia tengok takut kaki ah ini ada dua ribu diner dia pejar dua ribu tangkap confirm dua ribu tu ini hebat sebab takut kaki ni. cuba kita berjalan dua puluh hari bulan gaji tak masuk gaji masuk dua puluh lima ke Ha, berjalan 20 hari bulan. Ha, yang duit banyak tak apalah. Orang sini duit banyak tak apalah. Ha, yang jenis gaji bila sampai ha, tengah minggu, abisnya. Ha, masuk 17, 18 ini kira-kira berhentang -kira dengan kawan-kawan. Ha, sampai 20 hari bulan, ada RM5 dalam mobil. RM5 je dalam mobil. Isteri, suruh beli tu lagi, beli ni lagi, beli ni, hipu, hipu, hipu, 30 ringgis. Degi ada RM5. Cukup jalan lah. Sama macam mana Ah, lembek dia lembek, canggol jatuh dia lembek. Ha? Saya ini nak dia boleh kenal. Tak buat kaki ini tak ada dapat. cara berjalan macam lain. Ha? Cuba berjalan luar bulan. Sudah ha? ha? kita melembab. Kalau ha? ha? kita berjatuh, berjantalan melembab. Ha? Dia boleh kenal. orang ni jalan macam ni banyak mana duit yang dia bawa Ini kehebatan saya kenal musuh. Ni ilmu panas pasti. Ha, Lanul di padang batin dia hebat. Sayyidina Umar ni, bila dia berhati, dia kata, Ya Rasulullah, Abu Sufyan dan rombongan dia akan lalu jalan. Dia telah mengesan kita. Dia tak lalu jalan. Lalu Rasulullah tanya, mereka melalui jalan mana? Lalu Sayyidina Umar mengisyaratkan bahawa mereka ini melalui kawasan badan.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 Rasulullah menang ambil pandangan orang lain. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Sebab sikap Nabi ini Nabi seorang yang gani. Kalau dalam satu peperangan selpah daripada itu. Rasulullah pernah bersumpah Demi Allah. Rasulullah. Apabila memakai baju mesir. Dia tak akan pecah baju mesir. Kecuali selpah daripada menang ataupun mati syait. Ha, ini bukan sebelumnya kita jangan ingat Rasulullah dia berada sebelah ikut orang buah ha, jangan ha, Rasulullah ini warang duduk dekat dia tu dia panglima peperangan yang paling anda duduk dekat dia waktu hijrah dia suruh orang lain pergi semua itu termasuk Sina Umar semua sekali tinggal dia dengan Sina Abu Bakar tak berani ini tu orang yang hebat ha, dia lebih hebat daripada Sina Umar ha, berani Sina Umar ha, hijrah berapa rasai walaupun dia isyia dia dengan Sina Abu Bakar ini orang yang lebih berlanggan maka dia panggil Muhajirin dan Angsul panggil berbincang bila Rasulullah tanya golongan Muhajirin penduduk-penduduk di Madinah yang datang, Muhajirin bangun Miqdar bin Amru Miqdar bin Amru menyatakan kepada Rasulullah Ya Rasulullah أظلم بما أمر الله والله لا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إن ها هنا ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون رسول الله ترغي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 Kamu nak dengar juga daripada kami golongan ansor? Sebab ansor ni bukan harta dia. Tapi sekarang bukan tajuk ansor dah, Tajuklah. Lalu golongan ansor mengatakan ya Rasulullah, lima ama, lima amrak Allah wahai Rasulullah, begitulah kamu sebagaimana Allah memerintah kamu. Sekiranya kamu menyeberangi lautan yang luas tu Rasulullah, kami akan berenang sekali dengan kamu. Orang duduk padang pasir, terhajif temui. Dia kata, kamu, ha, kalau merentasi lauk yang luas kami akan benar merentasi bersama dengan kamu, wahai Rasulullah. Dua kumpulan ini padu. Muhajirin dan Angsar padu. Bila padu, mereka ceritanya Nabi SAW bergerak. Ha, bergerak menuju ke Medan Badar. Wahid Gadah Ustazin Ali kata bahwa ulamak ini nama sebagian ulama menudakan perahu tak apalah nah, Ingat wahai Muhammad ketika kamu berpagi-pagi, mengaku pada tetengah kamu, Rasulullah itu duduk di benda, bila sampai di benda, Abu Sufya dia nak pasti Rasulullah ni magi atau tidak di kawasan benda. Karena kawasan badan kalau kita pergi kalau pergi ke Mekah, sekarang ini cubalah ambil kesempatan pergi ha, berjalan di badan dulu ha, jalan lama melalui badan sekarang ini jalan baru lebih dia tak lalu ikut badan tapi dekat ha, tidak jauh mana dengan Madinah atas jauh pun jauh dekat lah ha, dalam ha, kurang lebih 20 km 30 km daripada Madinah Al-Munawar Rasulullah ha, berjalan kaki dalam bulan Ramadhan ha, berjalan kaki Ah dia pergi ke Telaga dan bersaita dan bersu. Bila sampai di sana, masing-masing nak tahu. Ah ha, mereka tak bertemu di antara satu sama lain. Tak bertemu. Golongan musyrikin pun dia bersembunyi di celah-celah bukit. Islam pun berwaspada sedikit. Abu Sufyan dia nak tahu Rasulullah ya. mati atau tidak. Ah ha, dia cari nanti unta. Bila dia bertemu dia ambil ngaji unta, ha, dia picit-picit-picit dia kata demi Allah Muhammad ada di kawasan padang. Dia boleh tahu Dengan najis unta. Kerana unta yang makan ha, unta daripada Madinah Al Munawwarah dia makan biji sama. Ha di Mekah ni ada kawasan di Madinah sama-sama ha, yang buruk diberi makanan ha, Untuk dijadikan makanan kepada unta. Bila dia makan sama dia ada kesan kesan biji sama. Ha. Biji sama yang gelap ada besar Walaupun dia tu ada fasal. Ha, dia picit-picit dia kata Muhammad ada di sini. Misi sebab untuk daripada Madinah Al-Munawarah tu agak-agak saja-saja kepada ha, Ilmu pada pasti. Rasulullah. Oleh kerana bala tentera ada 313 orang. sekiranya datang bala tentera daripada Mekah, Rasulullah nak tahu berapa orang. Jumlah rombongan Rasulullah tahu sampai kurang. Angka mereka puluhan saja. Tapi kalau malam daripada bekos, Sudah tentu ramai. Rasulullah nak tahu berapa. Rasulullah minta kepada Sayyidina Umar, Supaya Sayyidina Umar ini menjadi jasus. Menjadi SB, nah, Pergi cek. Cek. Melalui ilmu masing-masing matilah Nak tahu berapa jumlahnya. Waktu malam, Sayyidina Umar menangkap seorang budak. Budak nah, ni. Dia ambil air. Kemudian dia pergi jual kepada Abu Sufiyah. Dia ambil air. Ambil air daripada wadi, daripada telaga. Dia pergi jua. Sebenarnya Bawa, mari ke khemah. Rasulullah duduk semalian. Lalu Sebenarnya Umar. Dia tanya budak ni tepi Rasulullah semalian. dia. Umar tanya. Mereka ambil air, buat jua mana? Kata budak ni. Aku jual kepada satu rombongan yang mari daripada Mekah yang ramai terdiri daripada orang muda-muda. Orang yang gagah aku jual kepada mereka. Satu riwayat kata si Umar ni ha, dia terpeday gagah-gagah muda ni? Ajdi ha, dengangkan kepada ha, Ali dia terpeday segi. Dia kata kamu cakap benar. Kamu ni berbohong. Rasulullah tu. Lalu budak kata, "Do aku tak nak tak bawa ha, air ni kepada Kemudian dia aku bawa buah balik ibu. Masa Saidina Uma putus dia. Dia pun tak terpelihara ibu Rasulullah bagi talam sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata Rasulullah ya Uma, ketika kanak-kanak ini bercakap benar, kamu pukul dia. Ketika dia berbohong, kamu tak pukul. Kata Rasulullah, memang benar bahawa budak ni dia bawa air pergi kepada pemuda. Memang benar. Tak Rasulullah dengan kepimpinan dia yang hebat. Dia tanya budak ni. Berapa jumlah mereka? Budak ni sebuah adat duhum kat Bilangan dia lamai. Aku tak tahu berapa. Lamai. Baik. Rasulullah saya hebat. Spontan. Kam adbahuna yaubah. Kata Rasulullah. Mereka ini sembelih kami. Dia berapa ekor sahaj? Jawab, kanak-kanak ini. Ya mantis, awak wayu menasroh. Kadang-kadang sembilan ekor. kadang-kadang sepuluh nah, ekor. Dah lama satu hari. Sekali dia sembelih, sekali dia makan. Kadang-kadang sembilan -kadang ekor. kadang-kadang sepuluh ekor. Rasulullah mengata, Wallahi ada tuhom ma baynatis amiyah wal. Demi Allah, bila mereka antara sembilan orang hingga seribu kata Rasulullah tepat 950 antara 900 hingga 1000 950 maka Rasulullah tahu bahawa jumlah musuh ini jauh lebih besar berbanding dengan Islam dan mengform jumlah ini mari daripada Mekah buka Al-Mukarram bila mari daripada Mekah mereka bersiap sedia untuk keberan Rasulullah dalam riwayatnya ada riwayat kata wabir oh, sahaja 313 orang. Yang lain guna ha, peluang pertama. Ada yang peluang tamah pun tak ada. Apakah ha, ambil pasir sampai kekau biar masuk dalam mata. Ha, Nak rup macam mana? Ha, menyebabkan Rasulullah ini. Seorang manusia macam kita. Ada perasaan dan perasaan yang paling dirasai oleh Rasulullah. Sekiranya bala tentera Islam ini kalau Apa akan jadi dengan Islam? Itu yang Rasulullah memang. Apa yang akan jadi? Apa saya gangis bu kalau Islam kalau di dalam peperangan badan mereka berjaya bunuh hari ini surau Allah di sana. Comfort. saya pun tak jadi Islam, semua kita ni tak jadi Islam. Kalau kalau di dalam peperangan badan ini kesan yang besar kepada Islam. Bahaya kesan kepada Islam ini. menyebabkan pendekatan yang Rasulullah Hamid yang kita selalu belajar. Rasulullah dia tak minta sahabat benda sampai Ah, di waktu malam ah, Hidup esok nak berat nah. Rasulullah kata Hidupkan malam Berbeza caranya Hidupkan malam Mereka bangun Mak ha? Waktu malam itu mereka, mereka tak hidup Bukan bangun Mereka tak hidup Sudut dan rohkan -roh kepada Allah Mereka berdoha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini cara Pendekatan yang diambil dengan Allah Kerana mereka faham bahawa Kemenangan milik Allah secara mutlak Bukan milik manusia Allah boleh, bagi, ha, ki. dalam... ini, ini, Allah, Allah boleh bagi kepada sesiapa yang Dia kenakki, macam kita baca dalam mili, Bismillahirrahmanirrahim. Kerajaan ini kuasa ini milik Allah secara mutlak. Allah boleh bagi kepada siapa yang Dia kenakki, Allah boleh tarik daripada siapa yang kenakki, Allah boleh mulia siapa yang Dia kenakki, Allah boleh hina siapa yang Dia kenakki. Rasulullah buat pendekatan dengan Allah. Kerana wa tarjuuna min Allah ma laa yarju. Kita ada kekuatan kita harap kepada Allah, mereka tidak ada pengharapan kepada Allah. Mereka tak ada benda betul. Balik seterusnya Islam ini buat perhubungan dengan Allah. Rasulullah bila dia yang faham maksud masa depan Islam. Ini bukan kecil. Masa depan macam saya sebut, kalau kalah, kita tak akan berimah dengan Allah. Sakit. Kalau kalah, peperangan bagaimana. Rasulullah tahu benda ini. Sebab itu dalam sejarah Nabi SAW. Bila duduk di tengah malam, hampir dengan sungguh. Hampir dengan sungguh. Nabi kita mengangkat tangan, naik langit. Mukanya mengadap ke arah langit. Ha, ini yang Imam Syafi'i Dia Dalam fa'alat doa Kita ada tiga kaitian Dalam syafi'i Tiga macam Yang pertama kita menanda tangan Dengan cara kita merampakkan tanah Letak di aras muka ha, Macam ini Kita menandatangan kepada Allah Ini ada tiga wajib Ini sunnah ha, Mengandat searang ha, Muka kita Yang kedua Iaitulah kita buka tangan kita Searas dengan bahu ha, Buka muka macam Dah Nanti bau ketiak pun. Tak arah dengan bau kita. Kata Al-Imam Bishabud. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga. Bila kita fishiddah. Kita ada masalah yang terlalu besar. Kita nak fikir tak mahu. Kita nak minta kepada Allah. Disunat dan kita angkat tangan kita ke langit. Dan muka kita tengok ke langit. Kita memohon dengan Allah. Itu tiga kali dia. Ha, di dalam maghah syarikat. Hok ha, tukar atas luk orang ni bila'an saya sebut bila'an minta ha. orang tukar atas luk minta orang nak masuk syurga subhanallah nak masuk syurga ya Allah ampuhkanlah dosa ya Allah dulu dia minum aku buci berub-ruf aku minta supaya Allah ampuh dosa minum aku tak nangin atas luk so, atas luk tu kata bila Allah nak kima da'an Rasulullah pernah berdoa di atas tangan angkat lagi, bagi tahu kepada Allah. Allahumma <tuh intahli hakeh al-tabtih lam turbat baghdal yomi abdal. Wahai Allah, sekiranya kamu hancurkan bala tentara badar ini, ya Allah, tidak akan ada manusia yang sujud kepadaMu di atas muka bumi ini selama-lamanya. Ini doa daripada Rasulullah. Baginda menangis. Menangis. Kerana inilah yang menjadi tajud yang paling besar bagi Rasulullah. Kalau mati syahid, tak ada masalah. Baginda masuk segala Allah. Tapi dia fikir umat dia. Sebab itu, di akhir hayat Rasulullah, kalimat.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 saya rekabkan hujan kutuh di sebelah orang Islam kutuh hujan pada pasti dia jadi kemar. Kemar sebelumnya mesti kita hujan menyebabkan pada pasti ini jenuh. mereka segina mubaga menghampiri Rasulullah ya Rasulullah kada sambil Allah kaulek cukup wahai Rasulullah cukup Allah telah dengar dihanmu wahai Rasulullah Allah telah dengar cukup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 Rasulullah tengok jumlah mereka ramai. Wa wasul zilu zilzalan shadida. Bagaimana umat Islam dikonca oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi goncangan ini diangkat oleh iman dalam peperangan badar. Iman mereka sempurna. Mereka tidak takut kepada jumlah yang ramai yang dimiliki oleh musuh. Dan Allah menurunkan para malaikat di sebelah bala tentera muslimin mereka juga melihat bala tentera Islam ini lebih ramai daripada mereka. Ketengoh ramai menyebabkan kelam kabut, masing-masing fikir soal politik. Kalau mereka lagi dunia akan mengatakan mereka kalau gerung. Menyebabkan masing-masing bakal takut, bakal tersepuk. Malaikat datang bagi tahu kepada Rasulullah ya Rasulullah si Kulan bin Kulan di kalangan musyikin dia akan mati sini orang ni mati sini nama si Anu si Anu mati di sini. ini dalam bukading peperangan badan Rasulullah bagitahu kepada sahabat menyebabkan sahabat-sahabat ni yakin ini detik dekat dengan peperangan kita kena ingat. Allah subhanahu wa ta'ala dalam apa jua keadaan bila dia uji kita dia uji tapi Allah tak akan bahkan ini kita kena ingat kita berniaga ke, kita buat apa semua sekali. Kadang-kadang diuji oleh Allah sampai ke dinding. Tapi Allah tak biar. Ada satu masa Allah akan bagi keluar yang luar kepada kita. Cuma dia nak test kita bagaimana tahap kesabaran yang kita miliki. Ini kena. Jangan kita berboh-boh. Jangan kita mudah bersusaha. Diuji. Kadang-kadang keluarga kita diuji oleh Allah. Sama ada tahap Allah subhanahu wa ta'ala akan bagi tikhil mahradah. Bila kita tersempit, akan ada jalan yang luas dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaitan peraturan dalam hidup kita. Sebab kita telah tahu. Rasulullah bila berdepan di saat ini, Allah buka mahradah. Tubuh malaikat. Siapa jangka? Tubuh malaikat. Menjadi bala itu. Malaikah jadi bala tentera tapi pada soga ni, ha? malaikah dalam ayat Al Quran, wajah Allah diwafatkan tidak tertangwahida. Malaikah ni dia boleh ambil bumi tak sebelah tangan, bumi tak sebelah tangan, hamil matahari tak sebelah tangan. Dia lagu tump, laku kiamat bersama na tangan malaikah, bersama dia sapu gitu ya. Kalau apa ada yang bodoh, apa wujud gitu. Dia boleh sapu gitu. Ya. Tanya Malaikat Datang kubur Didurungkan oleh Allah Bersama dengan bala tentera Maka di waktu itu Berlakulah permulaan peperangan Bila berlaku permulaan peperangan Sahabat dia ingat Apa yang disebut Rasulullah Dapat satu kejayaan yang usah Di dalam peperangan pada Yang kita kena ingat Mengapa mereka berjaya? Yang pertama Kerana mereka ada perhubungan Dengan Allah SWT Yang mantap Yang tidak boleh oleh dipertikan Hubungan dengan Allah Apa saja urusan kita di dunia Kalau kita mantapkan hubungan Dengan Allah SWT InsyaAllah kita akan berjaya Kita nak bantar jenayah Kalau mantap, Tak nak bentrah jenayah, dia semua ya abu doh. Nak bentrah, ada semua. ya abu doh. Tapi hubungan kalau dimantapkan dengan Allah, Rakyat kalau dimantapkan dengan Allah, insya Allah seribu satu macam masalah Allah yang berlaku dalam negara kita ini boleh diselesaikan. Mantapkan dengan Allah. Nak mantap dengan Allah, bukan satu perkara yang susah sangat kalau dalam konteks kerajaan. Buat satu undang, undang Sebagai contoh saya istimewa. Satu undang-undang keluarkan Mana-mana jabatan wajib. Semayang lima waktu berjamaah Wajib. Ada setengah jabatan wajib. Mesti kena dengar dengarkan kira. Peringatan-peringatan. Cuba kita bayangkan. Di sekolah ada semayang ha? lima waktu. Ada tak kira di sekolah menengah. Di sekolah awal. Semua sekali. Sentar. Jadi satu perundangan dalam negara Rata, lampu, motosikal, siang hari pun boleh buat unang-unang. Takkan semayang jemaah tak boleh nak buat unang-unang. Kenaikan pangkat. Bergantung kepada kekuatan manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Macam mana sijir semayang jemaah ni? Eh, capuh ke itu Allah. Berimanlah kepada iman. Baru power, itu iman. Boleh mengeluarkan sijir, pengertiafan. Orang ni, macam mana tahap semayang jemaah dia? Suaya dia ya, ni okey. Okey. Boleh sambung. Suwa boleh, Saudara. Suwa boleh negara minta nak sambung. Tengok. Ha, ah, semayan jumpa ni out dia ya, si tolak. Tak boleh, tak boleh, tak boleh sambung, tak boleh. hebat bagi mahu hebat. Islam pun ada. Ini dak bakal sapu begitu ja. Ya. Nampak orang ni okey jalan, jalan. Mana boleh. Semayan semakin hari akan jadi semakin teguh tapi Qa'id dan Isra' kita dengar. Itu disuduh hubungan dengan Allah Subhanahu SWT. Yang kedua disuduh pengorbanan. Terus pengorbanan para sahabat. Yang kita kena sayang. Bila sebut para sahabat kita kena, ha? kena budi lebih daripada dua ibu bapa kita.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 Ahzabnya, khutbahnya, zatur nafkahnya, kunayinya, macam-macam. Ha? Pengorbanan yang ditunjuk oleh mereka, aa, bukan sekadar pengorbanan. Maksud, bukan sekadar pengorbanan hal tertentu. Mereka gagal nyawa, mereka jiwa raga, mereka. Ini yang ditunjuk oleh para sahabat di bawah Allah Alaihi Wasallam yang kita kenal sekarat sayang bila membaca sunnah sahabat lebih daripada dua ibu bapa itu. sampai ke tahap sebab itu Saya sebut dua tiga perkara ini Dan saya tidak nak panjangkan lagi Benda Telkira pada pagi yang mulia ini Mudah-mudahan kita ambillah intipati Yang ada dalam peristiwa badan Yang berlaku pada 17 Ramadhan Hari ini kita duduk 15 2 hari Maknanya bila kita sampai 17 Kita hayati Hari inilah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 Saya yakin semua kita telah dengar Ketua ini Tapi mudah-mudahan insyaAllah Peringatan balik Memberi manfaat Kepada kita orang mu'min InsyaAllah Hadirin dan hadirat Muslimin dan muslimah Rahimahumullah Saya rasa sekadar itu saja Dan seperti mana biasa Saya nak bagi bagitahunya Masjid saya bina Tak siap lagi Sebab apalah abang siap Dan saudara-saudari tak wibanya Jadi hari ini saya nak Uh, merayu sekali lagi sumbangan bantuan Daripada hadirin dan hadirat uh, Pembangunan ini telah berjalan tingkat satu uh, Dan uh, menelah belanja uh, Lebih daripada enam belakang itu uh, InsyaAllah uh, Cuma belanja itu dia tinggi lah. uh, Tinggi sikit 3 juta uh, Tapi rendah sikit pada Ayah Pay lah Ayah Pay 7 juta uh, 7 juta uh, Dia ni tak puasa Puasa pun tidak Apa pun tidak Semayang pun tidak Menghalalkan pelacuran Macam-macam kala Tapi dia ada istimewa Puluh gemar Satu minggu lima juta Satu minggu Orang week Dia dapat tolak 5 million Wallahualam dia pakai ayat mana Saya kalau boleh guna Ayat ni ajak Guna juga Tapi cari-cari jumpa Cagoh tu kan, dia buat. Ah lima juta dia dapat. Dalam satu ha, sekitar satu dalam bandar Kuala Lumpur ha, dihalio begitu saja ha, dijual ha, sehingga sekejap saja dia tak sampai sebulan 7 juta cukup dia buat semua sekarang. Ha, kemudian dia agak roboh katanya dan boleh dipercayai di sumber Arab Roboh kemudian bayar berbalik sepuluh juta bila setang, nak tangkap tak tangkap sampai hari ni. dia ha, ya, Dile bin Wai Jacob. Adek. semua saya tangkap 2 hari saya boleh tangkap. Ha, itu saja. Ha, jadi ha, insya-Allah ha, saya juga mengharapkan ha, sumbangan daripada ikhwah wal akhawa muslimin dan muslimah daripada Al Noor ni. Ah ha, poket sebab belaka ni. Saya tengok buka. Saya ni lebih kurang dengan saya nak banyak nak nafkah. Nafkah Insya Allah. Jadi mudah-mudahan insyaAllah dengan sumbangan ini akan mempercepatkan pembinaan komplek masjid, komplek pendidikan Islam di Besut Serdang. Dan kita ada dapat sebarkan ilmu ini kepada generasi yang sedia hadir dan akan datang dengan lebih cepat dan inilah ahli angka pengorbanan yang seharusnya kita tunjuk kerana susah dia bagi jiwa raga kita ni baru nak berak cuma kita gunalah kesempatan Ramadan yang ada mudah-mudahan Ramadan Allah akan bagi rezeki hamba kepada kita dan Allah berjanji membangunkan baitan mimbuyotillah Allah mula baitan fil jannah sesiapa yang membina masjid Allah di atas muka bumi Allah akan bina sebuah mahligai dalam syurga ini janji daripada Allah ha, mana-mana siapa saja yang pemuda mem, ha, bagilah ha, kerjasama ha, mudah-mudahan insya-Allah ha, harta kita akan menjadi bekalan kepada kita semasa daripada kita mati jazakumullah khairan jazak kepada hadirin dan hadirat ha, siji wakaf pun ada ha, akan, akan. Nasaboy yang dibawa, yang nak bagi disakar dan keluarganya saya ama-ama, ama-ama nah, mengharapkan, nah, mudah-mudahan nah, pembinaan ini berjalan lancar dan saya pun tidak malu kepada kumpulan YKP. Nah, sebab dia buat ni direct, sejaknya kamu. Batu Marma aku diimpoj dari parti kita lih, nah, buka main, uh, buka main hebat. Nah, jadi kalau kita buat sekar, buat sekar Allah tidak malu juga, nah, insya Allah. Tenggu-tenggu dengan saya Tak ada soalan lain Tenggu ni Dia jadi penahun Penahun Pada kongsa ni Berjumpa dengan saya Macam mana siar ke Itu yang ayatnya Siar dia buat Jumlah saya Buka dia buat Saya bergurang Kata nak siar buang Balok tak dulu lah Dia kata buat bagi balok Dia senyum. Dia kata balok Saya pun tidak memenang sangat Sebab balok ni Kalau BK ni jadi balok jadi, saya pocit. Ah terima kasih. Jadi sekadailah. Ah uh, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat di Allah. Ah ribuan terima kasih diucapkan kepada semua dan apa yang terkata bahasa saya pohon banyak-banyak kemaafan. Apa yang baik hianya daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqul <SILENCIO> qawli hadha wa astaghfirullah li walakum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.